واثوم یوه ماره افا یوه په میدان روزه کېدل یو په دینور دین کې چې نورا زین کی ممدوح هغه اج ثواب دي لکه په میدان مدر کېدل رسول الله ستاسو د روزه او کار ځانې کې روزنه کړ شي دغه ځانې کې روزنه کړ شي دغه او رسوال امان په روزي یو څوک ما پیغام راځه خلळे د الفته <سؤال> د حناف مينځ باندې او یا نه دا فاریق ته رسیدي سلاث کم چې په حج کوي نه په کالای <سؤال> چې ومه نه شروع چې و ماتما نه هم او مجبورې مثلا اصل <سؤال> و جد ارام، احلا و تجربیه احرام حالت تی، اردت و رضا عرفات تطولی، تکبیر چید، تکبیرات تشیخم شریشوی دی، اختلاف تناقضی ندی، دا یودن کئی تہجید بیروا یلتی دوا تا سماس فہیم د زوال نرست فورزه رافي شنک یوم عرفه په مې رانداره حاجان بیا سره دین ته تقدینی دا ما دې ګرد ما سحین پټی ملکی د پټیم دی شروع کړي د عبدالملک لیک حجاج دا عبدالملک ني مروان د تاوخ باچاو حجاج بن یوسف د زړه طرفنا والی په حرم باندې په مکه باندې زړه می خړو عبد الله مزویر قتل کولو به زوم کړو حاذ ملک ریضا کوچری عبد الله ابن عمر خلاف هغه کی نو خلکو سو دري نه حجاج ته یو چې وره د عبد الله ابن عمر خلاف وکاوو کوشش چې په ایتمای نو حجای چون د سني ديني دي کېده ابني عمر په حضوره کا کوه اين د فرادت الحجاج کومه فردي د حجاکه وی د خيني مخته حضور په وایو دنه ساتنه راوضه نو روان شو او تیم نو توخذ شین کې دی خو واجد رغدي وعبد الله من وحق الحيثه عين كنت تريد السنه شي صالح وتديري ان سناتك او د خلق د کوه کولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فداومن یو ورنه زه هره دعوه باندې برت یو سپنه جمع بین الصلاحاتين پر عرفت جمع تغذیمی بید کل در این اعمل رو خداو سوکوبا منفردن ورنو قل جمع بین الصلاحاتين وکولا وعام صاحبون لانیدی نخل خبره چه خلاف القياس وعدد شی حراب را حفلو خویدات بانی جمع سم بین خلاف القياس دید کل در یومون دفل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نقل دین او با جماعت تلل نن انسانینه نقل د دیو جن عام جوچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ خپل ځوکو به پدې کې دانه شول کېدا جمع بین صلواتین اذان یو کوو دوه اقامت یو کوو دوه په دې کې مخنی پڑھی رحمت د مسلې ته تاسو څنګه وکړې و ظاهره دا دا او عارف کی د اقامت دي خو د زکات مصرفي مختلف ټیم شو دی ته چا به توقن را دي چې رسوخه ته ماږه ګرځم دي نو د اقامت شي اعلان وشو خلک به کوي ونه ته غفي زسکره نا غپوا بنا په توې شه دا پسو سره مصرفي ماږه اما مزدلفه کې جمع بي تاخير دي نو که رګه دا اول مازه د فارا اقامت وکړې چې نو ماخام ندیم د محدودن فار چلتیږي تر اوسه څه مقصد نندې کوې فقط په سازمانه یی احمت د ماحه موشه تمزه لري خو نه هے البته ټول افغان جدي روسي وېره کوي ان شاء الله په دې ول مخره وایي بابا جامه صاحب تمزه لکه کوي با ځانه باندې ځوړ خطبه شته او دې څه کول وی دی چې ارمان خدای رسول الله صلى الله عليه وسلم او دغه خطبه د رثوګینان نه نه په ومراد باندې او په نه په یو رثو مراد ذین علی اول وضحت بیت دی ومورز نحما او یول السماء پیغمبري سامله په دې کې نور د ذروط په تابع خدای وای خو په دې ورځ کې خلک په یو ځای وو ومورز باندې احرام تللې فاطمه چې کدي په خلک نامورزه رفی ورزه خالد برایي حامل وکړي چې دی س احکام بینه ونجو به دعوانگی همدا واه باب تاج الى الموقف موقبتا وذر تک ما صحی مو چوی شو ورته ماجی غسب می ما کوئی څه به معرفه کی أردنا الله وإذا عادوا في هذا الباب هم هذا الحديث حديث مالك عن المشعب ولكن نريد أن أفضل في غير معاد فقدت تعجيل كهم هذا الحديث ونضغى حديثة كتابة وقت وخضة كتير شوق في ابن حجاج تأييلين أرواح زرزة كانت أمانا شبك هم هذا الحديث فارسی دیگه داش نشه فارسی هم این حدیث هم این حدیث لهم دال هم این حدیث این په دې ها دې حدیث یو هم په فارسی هم دا حدیث په دې کې وای کنا و دې نشه ما سره یو دن میری ڈاڈا رسول عدتے ہیں ڈائی فی او بلی کم داقی قیرے ہیں و وقت اب حجر کے بیال تویلِ اقال حجیثیہ والحجیث همس قریشو هماتت نو په ژوندۍ باندې مزبوط اخو ده 500 کې 95 کورنوي قریشو او د دې سنور د دې متعلقه او قانونا او جدل او خیر دیبد حمد حدود راو او قود فار نو ده ورخارجل مزلفت بو ده خو ما ویده سیدو ارا <سؤال> جیترا د سیدو الاخر <سؤال> خمس <سؤال> ندین صواب بے فخلق قرآن ہی کارتا ہاں آن خلق و دارفات میں بے چواپت کے وی په دې مونږ لري پن او واپس کېدل نو د دې دکک له شرافات د چارپات اوره سیلی د ثریو او رو تعلق لاشن بے درنيان براوان احنوال براوان احنوان بيبه تيز کنص مانده تيزی هم وزد و ده مناس ماده او ما فناده اللهاته حين مناس ده عمانه اوكا ده مناس مانه د دې صحیح نو فرار دا د مورخ پر دې صنعت ته دې نو تاسو څنګه موږ ته نوو غږ راځور ها نو موږ په مزاج پکې هه ها راځي کوم چې دځي شوه ها صلوات الله علیه صلیا ورا ا فائر فول فایان ته فېدو به یې خپل صفای اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ او عز ور سلينا لكم ديد كتاب الله غايات رواسطو دلته تفسير وګرو ها بل ايده مقاله ښه کومه سكينه في النار ليس بالاستاذ اذا من ذكر زغلول لو كانوا او عز ور سلينا لكم نه شيطان اذا فساد دي وفجرنا خلال ما ما نن مي کې څه چره ثم قيمه صلات ثم یې یادې خپل راغې او به په ستر ستد ما څنګه د دې کې ونوي چې دا ځان دې قامت ته حال او په او دې خاتمه لنفزه تراره اغان ذکر را نه ها یم راځه اجزان راگه او الحامات اللہ راگهت، ن Onion véritable عدم ورضے جو جئی سال۲۲۹, سلا البغرب وثاها رکاتین جو مغین و Becca سار قاب géسی ما، تیس۔ Punkترت газاثیت شودن ن لیژین دین د paramagnetic اذان احکامت شو دا ول paramagnetic اذان او احکامت شوه دا شو شو دا سنت مکلو دسو هن شوه ری شه خالصه فحنتی مذهب باندې او حاجیصه فحنتی مذهب تل ماخذ دی ها حنا بتیکنا دا وای مسلک هم دید ابن مسعود باندې کتلک هم سنت او هم اذان احکامت دایله قرار دو مونزو نستنگا ده قبل وحنا بده تشمیلیم. او ده ماخام ده تارمون روس شوه ده او ده سار ده مخوش شوه ده پاول تیم. ده سینه چه سار نی خطلیه. قبل طلوع الفجر پا سارمون نیکیم. مالوم شلائه چه پا عام وفاتو که ده سارمونزو ده اندال اسپاد که ده. او په مزدلفه کې په تغلیش دی دمو د دې دره هغه فروايا سره برابر او عچش په اړه ماي دغه څه د دې سره اقامت په اړه کې چې والدات مختلف راغلي چې څنګه مختلف وردات راگری دیو اینا دا ایمو قدرنین کی اقوارنم دید مختلف سانجید. ایو قول داری کیا زانشت دیو اقامت دا هردو پارا قول داری کیا اقامت دیو اقامت دیو اوزان خونشت دا. اول اقامت بوکی دیو تیارنا چی دیو دیو دا اقامت خیلی. دیو قول داری ازان دو که ده هر یو ده پار با اقامتی کی. امام شپیسی بنده حنابل دامتا. درین قول داری که ده اول ده پار ازان اقامت دوانشتی. درین ده پار ایتنی امام ابرحنی قداریدی. سالورم بینام. <ساس> درین قول داری که ده هر یو ده پار با ازانی و هر یو ده پار با اقامتی. مالک تسوی او دیم نیم وشروی دنم دخشنی در حودان ته یو قول <سؤال> شه ځانې غامت ته څه ضرورت دی ټولګه چې را وې سنځو پاتاو د سنې نه یي ځانته دوسته نه یي په مته چې د والدزاد ټول لغري چا یو واخره خبره شامله شامله نو د غانندې خامه پره تفسیر په کتاب لزان کې شوې خبر دادا چې مزدالیفیونا چه کرا مینه تراجیب عام موتازه تیگه خدا دادا چه چې دو پر مینه که داختی داختی داختی داختر مزدالیفا کی تاخترم روز دا, دا سارمون بدوقت ووشی بے بدو آگانی کئی خواه اسپار چه وشو دا آگانا بارا جی روست را روانی گی صاحته ماين دي داغه نروسه بزرپو کی دیوړو خلقو کی زرب حوالکایته قاردین یم متمتین غفر رسول الله صلی الله علیه و آله جنانا و ارمشما چې حضور خراب شي حویرا ویلو سره باندې بکرنا اوستر قبدۃ الروشم قبدۃ طلوع ال فجر همنا زه نه خلک دا شي وایي چې د عزیز او خوذه په د شپې جمرات دیم قول لري ده د دیني ځواتي مې ښه پسته په شوه کې نه شې دیم قول لري چې عبادت له حجته ده ناگار چې عشمس نید رغیلی. پا داغتیم آنی وشتگیدی. مانی مالیکم آزی قیل دی. دا احناف قول دا دی شباعد تلو عشمس باو دی خویره کمو واقعا گانی کرا غیلی دی دا اسمات دا دا حریف ازام دا چلسوید. رسول الله السلام ما شمانه دیږي رسول الله samt te so bania masood chamrad banu dai tar so pore chunar nai khatalai masnoon tareeqa da da che danor khatona barus gan ra dai wa yas aw mahkala li رسول الله اسلام رسالت کړي اجازه ټکړه د ورځې مت دي هغه ختنه ورپورشه د رڼا فرښتن راټکړي وای من جمن بدلی غلی ګل یې اخو د جنا چی جمرات بدلی دی تاسو ست د شینا رو پیو خواہی قدم نبی اسلام ضم وڑکی امازم اعباسم دہا مدید پر موظریفہ کچنے ضروری دیگورمت بھائی کله په دې اختلال دی پکې چې واجب کړي کو د نو سنت یې کړی کو نو د کړی سمانو شاتي سنت وای ما دي کې سنت وای زني کټان چې هغه روکن وای وي حج کیږي او جمهور په دې باندې واجب دي قلت له هذه الحاجي ماما ماريا حنتا ما ورانا الا قال وصلناهم يدري وماني په دان لري دي کيم په تارکم جمراتي رسول الله اسلام اجنا لزنا اجازه ذکر ده جناو ظار شيخه لقبه کیه کوي دي اجازه خو ورو خاطر اتګو لیکن یمراتو اشتل داشکین وو او کان ستیرتن سبیتا او درن دروپایا سبیتا پهلار و ځندارو ځنې غنډان wala ana kunay fa dan rasul allah sallallahu alaihi wasallam ku zam shwaye ra hona ke rasul allah sallallahu alaihi wasallam kam sa dana sawasa habai dayan min mafruhun زې تاسو یې چې دا مصلي په چال وکاو نو لګرته ته خبرې زه هم نه تراول <سؤال> څه دا اوس باوه مته سری ښایي حتا یې ما ته مینا تراول شوی دا یم راځي شته شو ها نا دا مخه مصلي ته اجازه مې دی په دا اوس مصلي ته اجازه درته فجر کې څه ته دې ما کې مصلي ته اجازه مې نه چې په تراول ته په عامه مختصرو واو زمانضاء روس ادا مهزار م‌صعیم ابر gu descon haben بھی وقت فاش‌ guarding جهت جدا جدا اپنèn اخرین کھ encuentیں یاره ورگیه صحبت مریض هم خو صدا کې راستل ناراستې دي په پیدخاله نور دینې نه ما ګټ کنه چې دینه چې ټیټ کنه یا پټه کنه یا په څنګه یې بارته هم انا حضور بدای متنه غوړې کني نه اخلو اشري سبیر اوپڑکے گایا سبیر اغرای چه مانگ روان شوان. یا اشرا سبیر اوپڑکے گایا. منگ تلور شمستان انتظار نکو که استناریتا تا انتظار کو چرنا خورشن. اه. او استناره بگرانا که آ بر برفر مطلب دثار مونږ وشو و سره وانګي 23 باندې د موذلشینان مينات وشلا که تاسو یې غوښت کیږي ما تاسو سره په ملاحظه کوي مزید و سره روانه الله سمد احتفاظ جنراتي به رواني کې نه ها جمری پوری دا ترغیب او حصی دي ها رات صلی الله علیه و رسالته او د کومه خریده ها احرام د حج فنا ترغیب قال ها تلته کې ورسید جمرہ قومشته شو د خیر او اسپا دمت متمروی د متمتې د قایدین ده په سبب دمت متور د چا ده په اړه د متمتې وایو او دا وی ته تحقیق شويه دا او سوال تعملی ہے او باستان المطرح تقام رانیدی ها دا آغا بو جامره چی خور بیدی در او باستان سکینا و لیو بیولاد السامن هم سبت کریو و او بیولاد او خیص و احشیت و ام دکر کریو کتاب الالیم کتاب سویره دی مخشم دیر او بیشی ٹھیک دی بلکل حیات مطورتا کولیشی پی ایاما حل کی امرا مکولیشی بی حاجم اما را د اسمان چې کوم رايو دا وي په خلار کې فتوور کاو مثلا تاسو یې ځای دې تاسو وي بیت کې د مصریدا هدايا وراني چې د می ته مطوب کوي و او قال کې یذورن بکر وشات او شیر پنځې دام یا د برثا په یينه و شریکي دلی شهو کور کو ډرما دی وفاس ها خلقو ذلکو دا تمتو مکرو غنلا <متحدث> د وجید ویناد عمرت وسن او ینوح پرایم کوم را یی دی تاسو کو نه فنم را تک منام کن نه حج المظلوم و امته متقبل هم دی زما کاروي کیږي وشال حج هم خ حج دی من تیم فاته دی نبی صلی الله و سنت ابل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نبقی بھی ہویا ہویا بھارت کے رسالتے ہیں والبوط نجعل عالكم مشعل لركوب الورا اسكيجه رکو پروان کی راغان نو دبو همکل قرید قضا کی کي زاو واجب جنو با نفاس پر سن عليه ثواب فقطار ولادي کي لړي واده او بشير محسنين بودنا وتوجوي مجايدوي دوي اعت <عطوان> علم القائن والمطر قاني السائل معطر الذي اعتر بالغدن بالبودن شتاوی جید کنی خواستان من غنین و فقیر در ذحب التفصید ہے قانی دی کناعات نیجی صبر و علوی و معطر بیقراری جزی صحب و طرح من شاعر اللہ بیرشوره استعظام الهدن و استحسان و حادام شاعر بیتی اتیق راگر ایتیق و تولیی عطاقه من الیبادی را. فیضا جم واجبت جنوب بها واجبت مانا که او انداروز. اوزرین محخوظ دی واجبت شمس نر پری وطرین محخوظ دی. خو باب بلک در رکوبو خدا پیسلی اونکر. چیدی تف حکم دی ورپسی حلی صوائم. هم هم او دغه ماده درنه کی نو دی وایو الله تعالی تعالی دغه دغه دغه دغه امام چې سبوی چا حاجتو عالرقو بودی که امام وحنی خووی نفس حاجت هم نا چیل یاو مغیره و حدیث که اینجاو دا حاجت تعدید نیشتا خود و مسلم حدیث ته ازاو اجیتا حتی تجیدو مسلم په حدیث کې راغلی راغلی په دینه نامه مرمسته او ورنې اطلاع د بودنی پوښتې کوي او په هم کې هم محاورې کې غټ سره دې د عوامي حكم فهم قالوا حتى كان ابا الى حتى كان ابا الى اي وعنها على رسول وقال قالته في ف طابله هه توهن واحده توه ژقودوم کی یو تواب کړی یه تواب واحده پرمه کی فسرانوسو کو ده اختر قره سی با یو جره تواب دان کو هو وا شوات ده پارا او ده میمارا وا که تاسو ور چیبنی عمر روان شاہ از جیتوئی کے مدد بسکالی حاجوں نے کیوایا ہے بارکتن چیزنگن نعمات اشعاد کده که رسول اللہ اسلام پا حالات مذبور بندی اشعاد کده بکلاده را تاروغار تاقرد غولی دا باید که تشک نشتر اشعاد کده کنشتر چه اشعاد کده زخمی دا تاری زخم گدری او کلاده که غار تاقرد غولی او پدې کې خامہ خو ځنی ینه دی او رسول الله صلى الله عليه وسلم د تعجید حیوان نه من کړي دا کې هم شک نشته ولدان شولې چې تدا مستحتا دا کوم نو سوکاندا مستحتا د ابتدا کوته نو سوکاندا نور ایم او وی دا نوسته د اجر دی امام ابو حنیفه ابراهیم نه شوی اتحاد مستحتا و طعکی کو ذات تکلیف حیوان لور پلیش دی منا چای دی وا حواله چای دی دا شدا قانون لووه ورشه به تکتا او بغیر د بيت المال صحيفه او دثارونه او دا هغه خلکو په ځان کې د معرفت کوم دغه نه خوا چې ذات له فکر او د بیت الله نه دیني وي نه تاسو لکهن اوس ها دا په هغه له نشته دی سوق د ساري ملګي شل نه دي خلکو سړي اولا حیوان تکریف رکیی دار که مصطحه مصطحه دینا خبره و اگل زودت صنیشه دی که دسی زودت رای وسن کودیشی خوش دسی زودت مینه اولی تکریف رکیی وان بحنی کلگاییم وکیغو سهر دی پاقال اقول قالو تقولو باندی اقولو پا تقولو دیر خیل کری دی اقولو تا عزیب الالفاس اتاالو خلا ایمین اعمال دسی خاضی آبی اسوکی سو کستشوئے دید چی یو کست آبی ایلا حب الدبا اپسی تور روی صلوی الزر ویچا حب الدبا گنجا اسلام دبا فقط ایلا حب زمان دقا زوک پی خلاص می نرسی چی سوک و گیرخ راولا لاندولکی حسنینی چی زمان پی لاسول چیزمی چیز زر کوا توبا اوباسا او دسیمو آیا چی پدیز اخشستکیگا مدیسیو آیا چی دا شکل <سؤال> می مردار اکرده مردار شکل <سؤال> می دیم تطسنگ دا رسول اللہ اسلام هی اتو حلیتا خیستنویم پل دی مردار شکل تصوی هم او دا چې بیم ملشی دسی مردار کاری لکا یا وچا او یا چپلی شوی گندی ری دا شکلی وی پدیتی هماری اختر نو ده چې دا ګیره خراب غټه ګونه ده یا وړه ګونه پهنا په دې باندې چې دا سره مخالفه خبره ده د پیغمبر ته تحریم نه پدې کېږي په بدله مسله په اسوي تاسو په دې بلوايان خلک چې هغه خبر نه بلوا جوړي داوي فقره هم دادي شد شي دا خبره پیدا دا کې چې پاکي دینی خلک مذهبي خلک د یو بل په نظر کې دا اوسبوي تحریک د ماکینه چې لري چې پوکور کی شفافیت حنکیت او قران او حدیث او طول وجنګي حکم ته فاتیا او متریپی یې نکره دا به مو تکي دو به په یو لاسه غولې ههغه مو تکي ان چ حديثه کینسته به لا د غولې دي خو ها لا سوري تکي ټيپ کې راغه نو ښه ني ها قاعده کین لا د متزوج دلته کوټم راشه د مریض نشي ساتي مانتی اخبار شلها رب زام دباد الناس باندی شگانی یوسوب دالی بیت اللہ تولیگی و ده فدی اخفل زی باندی ترسوپ دی چاگنی حلل شیره پر حکم محرم کریم نو ملمانی وی چنا رسول اللہ صاندی گریدی پر حکم دسته نو محرم کرنو ورپسیم بایا ها او بیا با تاسو وای نو مسلمان کی او په لاره د وړینې جوړول ډول څنګه کیدای شي هدايات کته چلاول رسول الله صلی الله علیه و آله برښی وه کاته دو خانو کجل داغه د پاسه چوی داغه ورځاده په هغه شاد په هغه و په شي تقدیر باندې نشی پاره لا یقوم من الجلال الا موزه د کیندګو په غوغاځي کې کولای اشاره کوم دا د زه په خراب نشي خلقو ته ضرورتي و اذا نحران النذاجر لها مخافتن استخدام د دیرنا چې نه د احراق کې سمه تصدق بها وصايا para radio د پټوا چاول دا مقصد دی چې په اول تواس حضور کې به شرکت کوو یا پټوا چاول کوم پښان دي تواس چاول چې عزت هم کوو لږ متو یې سمه څه څه د حدیث هه لا هلوګوي معنی چا وایلا نه کړی دا دایې باندې سوال سوال هه مودهانه مزیری ورکړه سو مسلمان مړی تا ریوان بدايه باپ کو ڈاکٹر اس لغوی معنی طے گئی مدشہ حدیث رایا مقصد تش تو سمند بن گیا ہاں ہاں تازی مطلب <باوزفر> او زه خدای دې اقراني شاهي منلي دې امل هينه دغه حدیثي مختبيده محسن فله رحمت فري کی چن خبرت شرف کړ یو خدای ته چې متولدي خدای کثم اختیاراتي په قول شي هاګه کښانو ته نيغي نه نه پریږي کله چې چې می خېرې دا د خبره وکړل ماته دین شو ملمومن وي چې ما هاذا نو کو دې عمل په پټه پټه کېدلې لیکن مون وایو چې په دې خاصه چې په پټه پټه کېدلې خو ما کې به و دې تا یو عبادت ته راغاو او قلو باندې غو په دین او تپور شلي دغه مثال د هم ثابت شولہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماته حا خدای عمل د وګړو نو ثابت شولہ او د وګړو د وګړو د انم ثابت شولہ ندغوانه وږي کوي پنکي نظام سابې د شچا او دغوانه وږي کوي په دغه پرلهله د هم سابې ته شلا شه دغوانه چې وږي کیي نظام حکم د غنن کې دي کو حکم د یمال د کېږي نددا سابې چې دا په د یمال کې دي وولی روس تاعجیدی نغشان تیزی کرکو چه درنسان نیسان باقره حلال کرد گو نیسان دیره نحن نحر رسول اللہ اسلام لحن عزواجی نفتح وضی گیدلہ چه دا پر حکم دا غرصا دیره پده ہم پاوشوی او سی اشکال تاو بوری و مات المؤمنین قدام قباندی نحوی زهائر قراش ولا زیدونه د زيتو کثانو نو همو یې کیږي زیدونه زيت خو دا خدای اسحاق ماکد کې دونه د زيتو قر د لسبوی وای خدای غیابری سید تر دانې کې دې وو دا نهونه نه داوه نه دا متعددنه قرباني د بقري کړی دا او کیدی شي چې د دود پرې وې مسکړي یا د دریده په نن کړی هم متعددې پکې شي د شنته د تولنه دا او کل نشته څنګه ښه څه مت عليه والصلاة والسلام ويه قال حتى راينا يومه قال حتى راينا ورنه په نفس يخ په مینا کې په حرم کې په هرځ کې ټکو نه هر کوي کانه يرح په ماغه قال عبد الله بن ملحه رضی الله تعالی صلی الله علیه وسلم دا یې دا غنډه دي بعض کې ګټه ده صحابته نشویره چې دا په کومه مخابه نشویره حاجت الیدا کې خوته د پاسه شپې ته دی یا په دخله یو ځمانه رياضه للشوي تختينا فاغرد بهم وقال قياما ولا قثار په دې کې موږ تاسو ته ویلایو کم کو د پاتانه چې بنيده پاتره مخ پکې خوينه ها او دې پکا ټایټ کار کوول د خپل طرف نه پرشه او واغه ورکول په حیثتي فقزی یا دوه کډوالو راځي چې او چې دمی جنایت نه ښا په دمی جنایتی او نظر هم چې بلته پاره یې نه هو ځانګړنه یې نه کړلې اږي زو سه چیزه دا خو د دې ورځ د مینا نه علاوه دا سم دنی کو نه ختی کتاب اله جنا نه و او فاتي ها به وي خل